A Jónás könyvéről szeretnék beszélni ma nektek. Kicsit talán annyiban rendhagyó lesz, hogy nem egy hosszú könyv, mindössze két oldal ebben az új fordításban szeretném végig is olvasni. El is kezdem. Az új fordításból fogom olvasni. Az örökkévaló szava érkezett Jónáshoz, Amitai fiához. Készülj az útra, sietve menj Ninivébe, a nagyvárosba. figyelmeztes lakóit a közelgő veszedelemre, mivel tudok róla, hogy mennyi gonoszságot követtek el, és meg fogom büntetni őket ezért. Jónás azonban el akart futni az örökkévaló elől, és elhatározta, hogy éppen az ellenkező irányba Tárziszba utazik. Ezért lement Jáfó kikötőjébe, keresett ott egy Tárziszba induló hajót. Miután kifizette az uti költséget, felszállt a hajóra, hogy a többi utassal együtt tárzizba menjen. Így akart elmenekülni az örökkévaló elől. El is indultak, de az örökkévaló erős szelet küldött, és olyan hatalmas vihart támasztott a tengeren, hogy a hajó már-már összetört. A hajósok rémülten kiáltottak segítségért, kiki a maga istenéhez imádkozott. A rakományt a tengerbe dobálták, hogy ezzel is könnyítsenek a hajón. Jónás azonban félrehúzódott a hajó belsejébe, és lefeküdt aludni. A kapitány felfedezte, és rákjátott, ébredj fel, hogy tudsz ilyenkor aludni? Kiálts az istenedhez, hát ha megkönnyörül rajtunk, és nem veszünk el. A hajósok ekkor elhatározták, hogy kiderítik, hogy ki miatt támadt ez a nagy vihar. Ezért sorsot húztak, és a sors Jónásra esett. Mondd meg az igazat, miért kerültünk ilyen nagy viharba? Ki vagy te, és mi a mesterséged? Hol van a hazád, és honnan jössz? Melyik néphez tartozol? kérdezték. Jónás így válaszolt. Héber vagyok, és az örökkévaló, a menny Istenét tisztelem, aki a tengert és a szárazföldet teremtette. Amikor azt is bevallotta, hogy az örökké való elől menekül, az emberek még jobban megrémültek, és azt kérdezték, hogy teheti ilyet. Közben a vihar egyre nagyobb erővel tombolt. Akkor megkérdezték Jónást, mit tegyünk veled, hogy a vihar elcsendesedjen? Dobjatok a tengerbe, válaszolta ő. Akkor a vihar lecsendesül, és a tenger megnyugszik. Hiszen jól tudom, hogy miattam támadt ez a szörnyű vihar. A hajósok ennek ellenére teljes erővel próbáltak, a partra evezni, de hiába, mert a vihar egyre jobban dühöngött. Akkor minden hajós az örökkévalóhoz kiáltott. Örökkévaló, kérünk téged, ne enged, hogy mind elpusztuljunk emiatt az ember miatt. Kérünk, ne terheljen bennünket egy ártatlan ember meggyilkolásának a bűne. Te pedig örökkévaló, tegyél úgy, ahogy jónak látod. Aztán felkapták Jónást és bedobták a tengerbe, ami azonnal lecsillapodott. Ezt látva az emberek még inkább féltek, és tisztelték az örökkévalót, áldozatokat mutattak be, és fogadásokat tettek neki. Az örökkévaló pedig odaküldött, odaküldött egy hatalmas halat, hogy nyelje el Jónást, aki három nap és három éjjel a gyomrában maradt. Jónás így imádkozott Istenéhez az örökkévalóhoz a gyomrában. Az örökkévalóhoz kiáltottam, szorult helyzetemben, és ő meghallgatott engem. A gyomrából kiáltottam hozzád, mégis meghallottad hangomat, mert a mélységbe hajítottál, a tenger közepébe dobtál. Körülvett az áradat, összecsaptak hullámaid a fejem felett, s örvényeid elborítottak. Már azt gondoltam, bizony végleg eltaszítottál szemed elől. Vajon láthatom még valaha szent templomod? Bezárult fölöttem a mély víz, elborít az ár, a torkomigér, Hénár szövődött fejemre, a hegyek alapjáig süllyedtem, örökre bezárultak a föld reteszel mögöttem, a föld reteszei mögöttem. Örök Isten, te mégis kiemelted lelkem a pusztulásból. Mikor elcsüggettem, rád emlékeztem, imádságon feljutott eléd Szent templomodba, akik hitvány, bálványokhoz ragaszkodnak, elhagyják az egyetlent, aki könyörülhet rajtuk. De én hálával áldozom neked, Istenem, és fogadásaimat megadom. Bizony az örök jön a szabadulás. Akkor szólt az örök a halnak, az pedig kivetette Jónást a tenger partjára. Az örök szava másodszor is Jónáshoz érkezett. Kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd lakóinak, amit én mondok neked. Akkor Jónás az örökkévaló szava szerint felkerekedett és elment Ninivébe, amely rendkívül nagy város volt. Három napig tartott, amíg valaki gyalog keresztül ment rajta. Jónás tehát egyre beljebb ment a városba. Egy álló napig gyalogolt, majd hangosan kiáltotta. Még negyven nap és elpusztul Ninive. A városlakói hittek Istennek. Megalázták magukat és bőjtöt hirdettek egész Ninivében. A lakosok apraja nagyja zsákruhát öltött és bőjtölt. A király is, amikor meghallotta a hírt, felkelt trónjáról, levetette díszes ruháját, zsákba öltözött és hamuba ült. Rendeletet adott ki, amelyet kihirdettek Ninivében. A király és vezérei ezt parancsolják. Böjtöljön mindenki a városban, se emberek, se háziállatok ne egyenek, se nyájak, se csordák ne legeljenek egy ideig semmit, sőt, még vizet se igyanak. A lakosok és a barmok viseljenek zsákot, és mindenki teljes erőből kiáltson Istenhez. Minden ember változtassa meg az életét, hagyjon fel minden gonoszsággal, és ne kövessen el többé semmilyen erőszakosságot. Ki tudja, talán Isten meggondolja magát, lecsillapodik izzó haragja, és mégsem pusztít el bennünket. Isten pedig látta, hogy ninivel lakosai mit tettek, és hogyan fordultak el gonosz dolgaiktól. Ezért valóban meggondolta magát, és az ítéletet, amelyet már elhatározott, mégsem hajtotta végre. Jónásnak azonban nagyon rosszul esett, hogy Isten mégsem puszította el ninivét, és nagyon megharagodott. Ó, örökké örökkévaló, imádkozott! Sejtettem én már akkor, mikor még otthon voltam, hogy ezt fogod tenni. Emiatt akartam tárzizba futni, hiszen ismerlek téged, hogy kegyelmes, irgalmas, és nagyon türelmes Isten vagy, hogy hűséges szereteted az égigér, és ha csak lehet, megváltoztatod büntető ítéletedet. Most pedig örökkévaló, kérlek, vedd el az életem, mert jobb lenne meghalnom, mint sem, hogy tovább éljek. Vajon jogosan haragszol emiatt, kérdezte az örökkévaló. Ezután Jónás kiment a városból, és attól keletre letelepedett. Készített magának egy kunyhot, és annak árnyékából figyelte, mi fog történni a várossal. Az örökkévaló Isten pedig növesztett egy nagy ricinusbokrot, egy más fordítás, ugye, tököt, hogy tartson árnyékot Jónás feje fölé, és óvja meg őt a napszúrástól. Örült is Jónás szer fölött a bokornak. Másnap hajnalban azonban Isten úgy intézte, hogy egy féreg megrágta a bokrot, és az hamarosan el is száradt. Felkelt a nap, Isten pedig forró és erős keleti szelet küldött arra a vidékre. A nap egyenesen fejére tűzött Jónásnak, aki már-már elájult a hőségtől. Azt kívánta, bárcsak meghalna. Jaj, jobb lenne meghalnom, mint sem, hogy tovább éjek, panaszkodott. Akkor Isten megszólította. Vajon jogosan haragszol, hogy a bokor elszáradt? Igen, jogosan. Mérgelődött Jónás. Haragszom, amíg csak élek. Örök, az örök kivaló így válaszolt. Látod, Jónás, te sajnálod ezt a ricidus bokrot, amely egyetlen éjjel felnőtt, a másik éjjel elszáradt, pedig nem te ültetted és nem is gondoztad. Hát én ne sajnáljam né ezt a nagyvárost, amelyben több mint 120 ezer ember él, akik nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. És még ott van az a rengeteg házi is. Amen. Halleluja. Érdekes Jónásnak a története, aki ugye mondhatjuk nyugodtan, hogy egy kicsit kilóg a proféták sorából. Nem egy olyan elit katonája volt az úrnak, akik nagy dolgokat hajtottak végre, és hatalmas üzeneteket fogalmaztak meg, és osztottak meg izrael -lel. Az úr őt arra hívta, hogy menjen el Asszíria fővárosában, és tehát egy, tehát egy hitetlen pogányvárosba, és hirdessen ki egy ítéletet. Ehhez képest ugye Tudjuk, a történetet pont az ellenkező irányba haladt, és pontosan az ellenkezőjét tette annak, amit, amire kérte őt az Úr. Ami hát adott esetben sokunknak lehet ismerős, hogy néha tudjuk, hogy mi az, amit az Úr szeretne tenni, de mégsem azt tesszük. Minden esetre ez egy naiv elképzelés volt Jónás esetében, és azt hiszem, hogy nekünk is tanulság ez, hogy Az Úr pontosan tudja, és lát bennünket, és ha valakinek megmond valamit, hogy azt tedd meg, cseleked meg, azt az ember előbb-utóbb meg fogja tenni. Tehát naivitás azt gondolni, hogy el tudunk bújni, vagy bármit is el tudnánk az Úr elől rejteni. Isten tehát nem hagyta magát ebben a helyzetben, ismeritek így a történetet, utána nyúlt Jónásnak, utána ment a hajónak is, és egy olyan helyzetet teremtett, a, a Jónásnak az engedetlensége miatt, ami hát bizony komoly, komoly veszteséget okozott, nem csak neki, hanem a vele, a vele utazóknak is. Ugye olvasjuk a történetben, hogy a hajósok megpróbálnak mindent elkövetni azért, hogy megúszszák ezt a helyzetet. Hát csomó mindent a tengerbe kellett dobálni, tehát nagy áldozatokat próbáltak hozni azért, hogy a, az életüket meg tudják menteni. De hát ez nem sikerült, és ö, minden emberi jó indulat, minden emberi jó szándék is kevés ahhoz, hogy az Isten elhatározott erejét az ember meg tudja változtatni. Ám nem? Ez kevés lesz, és hát Istennel szemben ez itt nem is ö, lett sikeres. Ugye belátták azt, hogy nincs lehetőség, meg kell tenni azt, amit mondott. Jónás, bele dobni a vízbe. Hát előtte persze mindenki megtért, ugye? Ilyen helyzetben ez nem is csoda és ugye azt mondja az ige, hogy hálát és dicsőséget adtak az örök az örök Istennek, és bűnbánatot tartottak előre, ugye, hogyha esetleg ez mégsem úgy sül el, ahogy ő mondta, akkor ne terhelje őket. De hát megtörtént, aminek meg kellett történnie. Ugye Jónást a tengerbe dobták, és a tenger azonnal le is csillapodott, és végül is... Megmenekültek azok az emberek, akiket Jónás maga engedetlenségével bajba sodort. Körülbelül ez van az első fejezetben leírva. A második fejezet beszél ugye Jónásnak az imájáról, az ő, az ő megtéréséről, amivel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy van egy pont az ember életében, ahol, ahol, ahol megtér, illetve ha van egy ilyen pont az embernek az életében, Akkor, akkor dicsőség az Úrnak értem. minden mellett az engedetlenség következményei meglettek Jónás életében is. De az Úr nem veti meg a töredelmes és a bűnbánó embert, hanem megszabadítja. És a megtérést követően véget is vetett Jónás próbatételeinek. Ugye a történetből kiderül, hogy a hal kiköpi őt, és újra belevághat, újra nekifuthat, újra kapott egy lehetőséget Istentől, egy második lehetőséget, egy második esélyt arra, hogy az Istennek a, az akaratát tudja teljesíteni. És ö, ez egy kegyelem újra, hogy van második esély az embernek az életében, sőt, hát sok esetben még ö, sokadik esély is van. És az is egy kegyelem, hogy ö, Jónásnak az engedetlensége ö, nem járt azzal, hogy ugye Ninivére az ítélet rákerült, rá hanem az Úr ezt is ö, halasztotta. Ugye azt mondja az ige a harmadik fejezetben, hogy Ninive, illetve az első fejezetben is mondja, de itt újra megerősíti, hogy Ninive Istennek egy nagy városa volt. Tehát tudjuk, hogy az asszír birodalomnak volt akkor a fővárosa, helyi akkori, tehát a kornak akkor a viszonylatában egy nagyvárosnak nagy számított. És Isten mégis szerette. Ezt a várostról, Egy hódító város volt, tehát valószínűen sok ö, komoly ö, bűnt követett el. De, de az úr úgy látta, hogy tenni kell ezért a városért, és minden bizonyja a menet közben itt nagyon sokat is tett ezért a városért. Ugye ne felejtsük el, hogy abban az időben nem volt még kielentés, nem volt csak Izraelben kielentés, Ezért ezek a nemzetek, akik nem Izrael nemzete voltak, hanem minden más nemzet, valamilyen más módon élte az életét. És ugye tudjuk a Bibliából, apostolok cselekedetében azt mondja Pál apostol, amikor beszél, amikor az apostolok cselekedete, ezt olvasok is föl szerintem, 14. vers 16-17. Isten pedig minden népnek megengedte, hogy a maga útját járja. Bár velük is törődött, aminek sok tanújelét is adta, jól bánt veletek is. Ő adott nektek esőt az égből, gazdag termést és gyümölcsöket a maga idején, hogy bőségesen enni adjon nektek, és hogy megtöltse a szíveteket örömmel. Öh. Ugye ez Lisztlában történt, tehát ott volt ö, egy csoda, amit Pál tett, és a helyett, hogy Istenek adták volna ezek a népek a dicséretet, éppen az akkori kijelentésük szerint, és az ismeretük szerint akartak ugye, az ő isteneik nekem felkosszorúzott bikánkat áldozni. Ö, és ugye minden nemzet tulajdonképpen így ért. És azt mondja itt az ige, amit az előbb felolvastam, hogy ment mindenki a maga feje után. Elgondolásaik szerint ugye különböző bálványimádó népekként éltek, De tény és való, hogy nem kaptak olyan kijelentést az Úrtól, mint Izrael, nem kaptak egy olyan vezetést az Úrtól, mint Izrael, hanem, ahogy az ige mondja, az Isten hagyta őket, hogy a saját fejük után menjenek. Én úgy gondolom, hogy ez még ma is azért, azért így van. Igaz, hogy a világon már hirdetik az evangéliumot, és sokan megtértek, és az Istenek komoly népe van már itt a Földön. Azért látható az, hogy nagyon sokan, úgymond a maguk feje után mennek, és Isten hagyja, hagyja hogy ez, ez így történjen. Ö Egyszerűen szereti Isten az embereket. Tehát szereti még a megtéretlen pogány embereket is, és az ő bölcsessége, és az ő, az ő, ő minden tudása az, hogy kinek, ő, kit hogyan szólít meg, és kit hogyan vezet, hogyan vezet tovább itt a Földön. Na de menjünk tovább, mert ez, ez csak egy rövid bevezetés, ahogy így szeretnék végigmenni a, a, a legfontosabb részeken. Ugye tudjuk azt, hogy ezt követően Jónás prédikált, és ugye legnagyobb meglepetésére, ninive megtért. És úgy megtért, hogy a később még Jézus is megemlékezett róla, megemlítette Ninivének a megtérését. Ennek a megtérésnek a hatására az úr megbánta, ugye másfordítás úgy mondja itt azzal, hogy meggondolta magát, másfordításban az, hogy megbánta azt, hogy ezt az ítéletet akarta rajtuk végrehajtani, és ezért ezt elhalasztotta. Tehát ez egy nagy kegyelem, mert ugye a, úgy mondja az IGE a, az elején, hogy Ninivének a bűnei az égig hatottak, tehát felkiáltottak az ő gonoszságok miatt, és ugye az IGE másról ezt SZODOMára mondja. Tehát valószínű, hogy azért itt nem apró, apró cseprő szabálysértésekről volt szó, ugye, meg meg parkolási csekkekről, hanem komoly bírság, illetve komoly büntetés, komoly bűnök e, voltak e, Ninivének a rovásán. Olyan bűnök, amelyek, amelyek az égig felhatottak. És hát ennek ellenére az úr nagyvonalúan, nagyon kegyelmesen megbocsátott Ninivének, és adott egy újabb lehetőséget ennek a városnak. És ugye ezután következett Jónásnak az esete, aki szembesült azzal, hogy Ninive megtért, holott ő, holott ő azt szerette volna látni, hogy kiült a kakasülőre, hogy majd jön az ítélet, és valami történik. És ö, ez egy érdekes, ez egy érdekes ö, ö, ö, helyzetet teremtett, és ez adja ugye Jónás könyvének is a fordulatát, hogy itt van egy proféta, akit az Úr elhívott, akinek megmondta, hogy mit kell csinálni. Ugye Jónás elment, és szeretett volna egy ítéletet látni ezen a helyen, És hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit a keresztények is ugye ilyenek, hogy szeretnék látni az ítéletet már, pedig az egy elég rossz dolog. És persze tudom, hogy amikor benne van az ember hívőként ebben a világban, van egy vágyakozása arra, hogy egy jobb állapotba kerüljön, hiszen tudjuk az eljövendőknek az ígéretét, tudjuk azokat az áldásokat, amiket Isten elkészített a mi számunkra. És ugye mégis itt kell lennünk egyfajta sors közösségben ebben, ebben a világban élnünk, És tulajdonképpen várahoznunk kell, és hagyni kell azt, hogy az Úr elvégezze az ő akaratát, és mindenkit megszabadítson, akit csak akar, akit szeretne. Minden esetre Jónásnak ez egy kicsit nehezen esett le, és ezért egy konfliktusban keveredett Istennel, és ugye azt mondja a negyedik fejezetben, hogy hát ő úgy is tudta, hogy itt mi akar lenni, úgyhogy kár volt, hogy őt elküldte oda Isten, pedig nem, mert kellett. Ki kellett hirdetni a figyelmeztetést, a proféciát ahhoz, hogy Isten meg tudjon ennek a népnek bocsátani. Tehát szükség volt a profétának a munkájára. Szükség volt arra, hogy ő a feladatot elvégezze. Szükség volt arra, hogy ő engedelmeskedjen az Istennek, és azt, amire az Úr őt elküldte, azt, valós, azt ő valósítsa meg. És ott volt egy, ugye, egy, egy rövid esemény a végén, ami Jónással történt, ugye? Kiment erre a magaslatra, leült, és nagyon örült, amikor Isten kegyelmébe fogadta őt, és ugye adott neki egy ilyen tököt, vagy egy disznusbokrot. És nagyon-nagyon bánkódott, ugye, azután, miután Isten ezt uh, visszavonta tőle, és uh, Isten szembesítette őt a, az, ő, az ő kétszínűségével, az ő kettős mércéjéről. Kestős mércéjével, az ő rossz lelkületével, hogy amikor az ő saját érdekeiről volt szó, akkor nagyon ki tudott állni az igaza mellett, és nagyon, nagyon igazságtalannak tartotta azt, ami vele történik, viszont azt nem igazán tudta megemészteni, hogy másokkal ez az ítélet ez nem valósul meg. És ő minden további nélkül ugye, alárendelte volna ennek az ítéletnek ezt a várost. Ugye Tudjuk az új szövetségben is, amikor Jézus egy szamáriai városba akart menni, és nem engedték őt be, ott, ott is a tanítványok rögtön odasóztak volna, tüzet kértek volna le az égből, de, de az úr leállította őket, mondván, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Hát az ember magával természetesen nagyon elfogult, és... Egyébként ezt még a világítélkezésben ítélkezésben is figyelembe kell venni, hogy az ember saját ügyében nem lehet bíró. De látjuk azt, hogy ha az embernek saját magát kell megítélnie, hogy az igen mondja más máshelyen, akkor nem ítéltetnénk el. Nos, szerettem volna végigmenni a történeten először, hogy elevenítsük fel, hogy tulajdonképpen mi is a, mi is a helyzet itt Jónással, és uh, milyen események történnek, milyen események zajlanak ebben, a, ebben az üzenetben. Uh, és most szeretnék egy kicsit magáról, Jónásról is beszélni, és erről a helyzetről is uh, saját szavaimmal. Ugye, ahogy említettem, az elején Jónás uh, kilóg a profétáknak a köréből. Nem lehet azt mondani, hogy egy, uh, hogy egy tökéletes ember lett volna, nem esik nagyon szó arról, hogy az Úr ö, miért, ö, miért hívta pont őt el, hiszen valószínű tudta, hogy ez az eset meg fog történni. Valószínű azért, ahogy az Ige más helyen mondja, mert a Bibliában minden, ami tanulságunkra van megírva. Nem? Tehát tanulság az, ahogy az Ige Jónásról beszél. Tanulság az, hogy az Isten kiválaszt egy embert, egy olyan embert, aki... Ö, képes arra, hogy az Isten akaratával szembeforduljon, és, és egy hajóra szálljon, és elmenjen, az elinduljon az ellenkező irányba, hogy ezzel bújjon ki az Istennek az akarata alól, vagy legalábbis tegyen erre egy, egy kísérletet. És egyszerűen ez van, hogyha az Isten valakit kiválaszt, akármilyen is az az ember, az ő akaratát azon az emberen keresztül mindenképpen el fogja végezni, és mindenképpen meg fogja valósítani. nem. Amen, mit vagytok? Halleluja, dicsőség az Úrna, örülök. És tulajdonképpen mi is valahol ugyanilyen emberek vagyunk, mint Jónás. Tehát bennünk is bennünk van az engedetlenség, bennünk is bennünk van az a törekvés sokszor, hogy az Isten akaratát nem akarjuk végrehajtani, hanem van egy saját elképzelésünk, van egy saját gondolatunk, ami adott esetben az Isten akaratától elviz bennünket. Ami, ami azt akarja, hogy ne azzal foglalkozzunk, hanem inkább a saját gondolatainkat kövessük, a saját elképzeléseinket kövessük, és azt próbáljuk megvalósítani. De Isten mégis akar bennünket használni. Az Isten el akarja végezni az ő akaratát, el akarja végezni az ő tervét, és ezt akkor is meg fogja tenni, hogyha ellenkezünk, vagy hogyha engedetlenek vagyunk. Én hiszem, hogy az Úr mindannyiunk életében ezt bekalkulálta. Nem? Nem? Ides tova, ugye most már negyed százada vagyok, én is hívő keresztény, és keresztül mentem sok mindenen, és én magam sem mondhatnám azt, hogy, hogy az életem az minden tekintetben tökéletes volt. Én is követtem el engedetlenségeket. Én is csináltam olyan dolgokat, amelyek nem felelnek meg Isten akaratának, de az Úr mégis egy kegyelmes Isten volt, és mindig átsegített a nehézségeken. Ő mindig adott újabb és újabb lehetőségeket. Ő mindig lehetővé tette az én számomra az újrakezdést, és lehetővé tette azt, hogy ebbe az akaratba vissza tudjak kerülni. És azért is van ez, mert az Isten nem elitista. Ő nem olyan embereket választott ki az ő akaratának a végrehajtására, akik, akik teljesen tökéletesek. Erről beszéltünk már a múltkor is, hogy hozzánk hasonló embereket választott ki, és láthatjuk Jónás történetén keresztül is, hogy egy olyan ember, akinek az Isten az üzenetét méltónak tartotta abba, hogy az igébe bekerüljön, egy ilyen embert hívott el, engedte, hogy ez az ember megcsinálja a maga Varga betűjét, és a végén, amikor az ítélete, amikor a feladatát végrehajtotta, és ezzel, a, ezzel az ítélet elkerülte Ninivét, akkor ez egy olyan esemény volt az Isten előtt, amely alkalmassá tette az ő szolgálatát arra, illetve ezt a történetet arra, hogy az Isten igébe bekerülhessen. Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy bátorító üzenet. Hogyha Isten Jónásnak kegyelmet tudott adni, és végig tudta csinálni, csináltatni vele az ő akaratát, úgy gondolom, hogy van okunk a reménységre. Ám nem. Mert nálunk nem arról van szó, hogy az Isten mondott valamit, és azt mi ne akarnánk végrehajtani. Én úgy gondolom, hogy a megtérésünk által és azáltal, hogy Jézus Krisztust elfogadtuk és ami mi Urunká tettük, ezzel teljes mértékben kifejeztük azt, hogy mi önként és szabad akaratunkból az Istent akarjuk szolgálni. Nem? Behívtuk őt az életünkbe, megértettük az ő akaratát, és persze ez nem megy mindig ö, tökéletesen, és nem mindig ö, vagyunk hibátlanok, de ennek ellenére ö, a szívünkben azonosulunk az Isten akaratával. Azt akarjuk, hogy teljes mértében megvalósuljon az, amit az Úr akar velünk tenni. nem. És nem állunk szembe az Istennek az akaratával. Nem az van, hogy az Isten kijelöl egy irányt, és szándékosan és tudatosan ennek az ellenkezőjét akarjuk megvalósítani. Nyilván vannak kisebb nagyobb kilengések, de az alap hozzáállásunk az, az, az hogy ha Isten bennünket ninivébe küld küldel, akkor nem fogunk az ellenkező irányba menni. Ha azt mondja, hogy mennyire keletre, akkor nem fogunk elszaladni nyugatra. nem. Azért vagyunk itt, Azért vagyunk itt, mert szeretjük az Urat, mert, mert vele akarunk élni, mert, mert felismertük az Ő jóságát, felismertük az Ő szeretetét. És az egy kegyelem, én úgy gondolom, hogyha az Isten ad nekünk feladatokat, egy kegyelem az, hogy szolgálhatjuk Őt, hiszen a mi esetünkben, a hívő ember esetében ez azt jelenti, hogy Isten mennyi jutalmat készít, ami számunkra, és azért munkálkodunk, hogy ebben, ebből a jutalomból részesüljünk. Ám nem? Nem az ítélet elől, nem a büntetés elől menekülünk, megszaladunk, hanem a mennyi jutalmat keressük. Az, hogy az Úrban legyünk. És ezt sem azért tesszük, mert ilyen kapzsik, vagy zsugorjak, vagy nem tudom, hogy lett, vagyunk, hanem azért tesszük, mert, mert valóban a mi szívünkben ott van az Isten iránti szeretet. Az Isten iránti elkötelezettség. Hogy hiszünk benne, hogy akarjuk, hogy az ő akarata az teljes mértékben megvalósuljon. A mi életünkben is, a világ sorsában, és a világ életében is. Mert ez az, ami bennünket igazán motivál. nem És a másik tanulsága ennek a történetnek az, hogy az Úr szereti ezt a világot is. És azt mondja az Ige János 3.16-ban, a jól ismert Ige, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogy aki ebben a világban hisz, az el elnevesszen, hanem örök élete legyen. Tehát egy olyan hely van ezen a földön, vagy egy olyan helyzet van ezen a földön, Ami lehet, hogy az emberiség bűnöket követel, és tudjuk azt, hogy ennek az az oka, hogy a sátán akarja ebben a világban az ő uralmát teljes egészében megvalósítani. De mégis Istent a világ felé is, az, az motiválja, az vezeti, hogy ő az ő egyszülött fiát adta, és ezért a világért adta. Azokért az emberekért, akik benne élnek a kezdetektől a végig. nem. És ő azt akarja, azt mondja az ige, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Ezért nekünk is úgy kell fordulni a világi emberek felé, úgy kell szolgálnunk az Urat, és úgy kell látni ezt a világot, hogy a benne lévő emberek, lehet, hogy a világ maga az hiába valóságba vesztegel, sok ember ugye kacsingat a bűnnel, de mégis Istenben van egy szeretet, van egy szánalom, van egy, egy, egy kívánság, hogy minél többen meg tudjanak térni, hogy ne vesszen el senki, hanem örök élete legyen. És igazából egyedül az ember az, aki ennek a ennek a látásnak az útjában áll, és az ember az, aki ostoba módon hallgat az ördögnek a szavára, ostoba módon hallgat a testnek a szavára, és, és engedi a sátánt, de én akkor is azt mondom, barátaim, testvéreim, hogy ez a világ, ez akkor is a miénk. Azt mondja az ige, hogy minden a miénk, minden nekünk lett teremtve. Amen. Az Isten az embert azért teremtette, hogy ebben a világban éljen, Uralkodjon, és a hatalma alá hajtsa ezt a világot. És a sátán ebben a világban ez csak betolakodó. Amen. Ő csak betolakodik, ő csak el akarja venni azt, ami a miénk. El akarja venni azt, amit az Isten nekünk készített. És nekünk feladatunk az, hogy lássuk, és hogy olyan szemlélettel nézzük ezt a világot, hogy az Úr úgy van jelen ezen a földön, rajtunk keresztül, és az ő szent szellemén keresztül, hogy ő ezt a munkát viszi végbe. Ő vissza akarja szerezni, ő meg akarja tartani azt, amit, a, amit az ördög ellopott. És amikor kivegyünk a világba, akkor én nem akarok úgy gondolkodni erről a világról, hogy fú, ez a, ez a sátánnak a helye hanem én úgy akarom látni ezt a világot, hogy ez az Istennek a területe, amit az embernek adott, az én felség területem, ahol az Isten adott nekem egy lehetőséget a szolgálatra. Arra, hogy szolgáljam őt. És itt azok az emberek, akik a világban vannak, és még nem tértek meg, azoknak szükségük van arra, hogy az evangélium hirdetve legyen, szükségük van arra, hogy betöltekezzenek az Istennek az ismeretével, az Istennek a szellemével, és felfedezzék, észrevegyék azt, hogy milyen világban élnek. Amen. És az Isten is ezt akarja. És hogyha az Isten is ezt akarja, és én is ezt akarom, akkor hiszem, hogy az Úr vezetni fog, és erőt fog adni arra, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni. És nem úgy fogom magam ebben a világban érezni, mint egy ellenséges környezet. Persze tudom, hogy az, mert az igény is azt mondja, hogy úgy küld el bennünket, mint ugye a bárányokat a farkasok közé. De mégis, mégis valahol mi ebben győztesek vagyunk ebben a világban. Amen. Mégis az Úr egy védelmet és egy oltalmat ad nekünk. És ezért nem úgy kell közlekednünk a farkasok között, mint, a, mint a, az a bárány, akit mindjárt elnyer a, elnyer a farkas, hanem olyan, olyan győztes bárányként kell nekünk mennünk. Olyan, olyan bárányként, olyan kosként kell menni, akik lerúgják a farkasokat is. Értitek? Amen! Én valógy így szeretném elképzelni az én életemet a világban, hogy nem az van, hogy sarokról sarokra bújdosok és menekülök, Hanem, hanem, hanem igenis vannak fegyverek, amiket az Úr adott, és ezeket alkalmazni akarom. És hogyha tényleg jön a farkas, akkor megállok vele szembe, leszegem a fejem, és neki megyek, hogyha kell. Amen. Megtanítjuk őt ezekre a dolgokra. Halleluja. Szóval így van, a, így van az Úr, és én, én is így szeretnék lenni ebben a világban, hogy kiűzzük belőle a betolakodót, aki csak lopni akar, csak rabolni akar, És mindaddig, amíg, amíg, amíg itt vagyunk ebben a világban, addig, addig ezt kell nekünk megvalósítanunk, hogy harcolnunk és küzdenünk el ezért a Földért, amit az Úr ami számunkra készített el. És ehhez nagyon fontos az is, hogy értsük is meg Isten akaratát. Minden ember számára, én hiszem, ugye volt erről szó a héten is, hogy minden embernek van ajándék az életében. Isten senkit nem úgy küld el erre a világra, hogy ne lenne ajándék az életében. Isten mindannyiunkat felruházott mennyi erővel, felruházott az ő szent szellemével, és egyen-egyenként is van az életünkben olyan ajándék, olyan áldás, olyan talentum, aminek a segítségével sikeresen tudunk itt a Földön élni, sikeresen tudunk ö, szolgálni, és tudjuk teljesíteni Istennek az akaratát. És ez nagyon fontos, hogy... Ö, hogy ezt értsük is meg, és ezt meg tudjuk valósítani, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amire az Isten bennünket elhívott. És hogyha tudjuk, hogyha megértettük, akkor pedig ne álljunk ennek ellene, hanem legyünk engedelmesek. És itt a Balázs, amikor, amikor beszélt a, a dicséret közben, átfutottam ö, ö, egy gondolat a szívemben, ugye mondta, hogy töltsön be bennünket az Úr, Vegyük el a győzelmeket, győzzük le a félelmeket. És ö, nagyon igaza van neki ebben. Én is így gondolom ezt. De én azt szeretném, hogy azt lássuk, hogy ezek mind-mind el vannak készítve a mi számunkra. Tehát valójában ezekért már nem kell nekünk abban az értelemben harcolni, hogy meglegyenek, mert ezek már megvannak. Ám mert, az Isten már minden jót elkészített az embernek a számára. És amire szükség van valójában az, hogy az ember ezt hittel el tudja venni. Tehát ami el van készítve a mi, a mi életünkben, el van készítve a mi számunkra. Semmi más dolgunk nincs, csak el tudni venni. Amen. És ez tulajdonképpen a, a cselekvésnek az esete. A cselekvéssel tudjuk mi ezt elvenni. Amikor az ember hitből él, ez azt jelenti, hogy az Isten igéje szerint fogja az ő tetteit és az ő cselekedeteit megvalósítani. Úgy fog tenni, úgy fog cselekedni, ahogy az ige mondja és nem fog félni, nem fog angodalmaskodni, hanem olyan módon fog cselekedni, ami a bátorságot és az Istenbe való bizalmat fogja az életébe megmutatni. És ha az Isten azt mondja neki, hogy menjél oda, akkor oda fog menni. Ha azt mondja, hogy ne menjél oda, akkor nem fog oda menni. És tulajdonképpen ezt jelenti a hívő életnek, a sikeres hívő életnek a megélése. Hogy elolvasom azt, hogy mi van az igében megírva, és megcselekszem. Elolvasom azt, hogy mit mond az ige a félelemmel kapcsolatban, mit mond az ige az anyagi dolgokkal kapcsolatban, mit mond az ige bármivel kapcsolatban, és nem az én saját elképzeléseim szerint fogom azt a dolgot megcsinálni, hanem pontosan úgy, ahogy az ige ezt megmutatja. Amen. És én hiszem azt, hogy minden ember számára az Isten elkészít olyan ajándékokat és olyan dolgokat a Földön, amelyek ahhoz elégségesek, hogy egy áldott és egy sikeres életet tudjunk élni, és hogy az Isten szolgálni is tudjuk. A baj az engedetlenséggel van. Akkor, amikor az ember nem úgy csinálja, a legjobb tudomása, a legjobb belátása ellenére sem, mint ahogy kellene. És ugye ez a testnek a hangja, a testkívánsága, a szemkívánsága, ismeritek jól a különböző kísértések, és ö, Isten tudja, hogy mi ilyen emberek vagyunk. És ez a szabad akaratnak a kategóriája, amikor az ember tud a jó és a rossz között választani. Én hiszem azt, hogy ha mi az életünket az Istennel való közösségben éljük, és azt gyakoroljuk, hogy folyamatosan jó és jó döntéseket hozzunk, akkor adott esetben, még hogyha egy rossz döntést is hozunk, az Isten ebből fel tud bennünket állítani, fel tud bennünket szabadítani, vissza tud hozni, ám nem. Nagyon nagy szükség van arra, hogy az ember ne adja fel, és én úgy gondolom, hogy ez az egyetlen egy akadály, amivel az Isten nem tud mit kezdeni. Hogyha az ember feladja, hogyha az ember egyszer is minden kóra abba hagyja azt, amire őt az Isten elhívott. Mert hogyha nem adjuk fel, hanem tovább megyünk, akkor az Isten képes lesz, és kész lesz arra, hogy bennünket bármilyen helyzetből ki tudjon hozni. Kész lesz, és képes lesz arra, hogy fel tudjon bennünket emelni. Kész lesz, és képes lesz arra, hogy minden nehéz helyzetből tovább tudjon vinni. Ki tudjon szabadítani, ki tudjon szakítani bennünket. Amen. Sőt, be is avatkozik az életünkbe. És ugye a végén, Istennek nagyon jó a humora, ugye Jónás könyvének a végén ezzel a bokros történettel, hogy az Isten szembesítette Jónást azzal, hogy milyen ostobán állsz az élethez. Elküldelek téged egy nagy szolgálatba, ott van százezrek életét mentheted meg. Egy csodálatos üzenetem van a számodra, hogy valóban egy olyan evangélista lehetsz, akinek a munkájára emberek fognak megtérni, megszabadulni a halától, a biztos ítélettől, hiszen ezt mondja az ige. És akkor te inkább elmész is egy ilyen tök miatt parázol velem. És hányszor vagyunk mi is így, hogy olyan dolgokra hív el bennünket az Úr, testvérek. Akkor a áldásokba tud bennünket belevinni. És, és ő, ő ezt akarja, értitek? Azt mondja az ige, hogy választott nép, szent nemzet, királyi papság vagyunk, megtartásra való nép. Vele együtt fogunk élni és uralkodni. Olyan perspektíva van előttünk, hogy elmondhatatlan. És akkor az ember elkezd apróságokon ö, problémázni. Kis tökökön, amiket felnőnek, meg elszáradnak. te? De ez is az Istennek egy kegyelme, ez is az Istennek egy iróniája, hogy nem az volt, hogy na jó van Jónás, akkor kapsz egy sallert, leszerepeltél, mehetsz a helyedre. Nem, hanem ő ezt egy humorral, egy, egy, egy ilyen pedagógiai célzattal csinálja meg. És szerintem utána Jónás is biztos rájött a maga kismakadságából, hogy hát igen, végül is azért egy 120 ezres város az többet ér egy töknél, akárhogy is nézzük. Úgyhogy ne tökölődjünk. Amen. Ne legyünk ilyen kicsinyesek. Ne legyünk ilyen hitvánkák hogy nem látjuk meg az igazi értékeket. Nem látjuk meg azt, ami valódi, valódi érték az embernek az életébe. Hanem leragadnak ilyen apró, tökös dolgoknál, szükségtelenül. És ezért egy érdekes ez ennek az áldásnak is a története, ha belegondoltok, hogy van egy hívő ember, most itt maradjunk Jónásnál, Isten elhívja őt, nagy szolgálat, tényleg hatalmas dolgokat csinálhat, és... Annak érdekében, hogy az Úr szembesítse őt azzal, hogy itt az értékrendekkel azért komoly baj van, ad, egy, ad neki egy áldást, ugye? És hú, de boldog lesz tőle. És aztán elveszi ezt az áldást. És mondjuk kellett, kellett Jónásnál ennek az áldásnak az elvétele ahhoz, hogy, hogy egy kicsit helyre billenjen az értékrendező életében. És Nekünk is ezt észre el, hogy vegyük. Hogy az Isten lehet, hogy valamit azért ad, hogy elvegye, hogy egy kicsit helyre tudja billenteni az embernek az életében az értékrendet, az egyensúlyt. Mert azt mondja az ige, hogy keressétek először Isten országát, az ő királyságát, és a többi dolgok ráadásképpen megadatnak. Amen. És hogyha az ember El, el, leveszi az ő tekintetét. A hívő ember leveszi az ő tekintetét erről, is valami sokkal értéktelenebb, sokkal hitványabb dolognak a megszerzésére helyezi a hangsúlyt. Olyan dologra, amire az Isten azt mondja, hogy azt én hát barátomat azt én ráadásképpen megadnám neked. Akkor benne van a pakliban az, hogy ez az áldás, amiért annyira harcolunk, ami azt gondoljuk, hogy fú, ez, ez nagyon kell nekünk, azt az Isten elveszi. És nem lesz. És Azt mondja az iga, hogy te sajnálod ezt. Hát én ne sajnáljam né nívét. De én ezt inkább úgy fordítanám meg a mi életünkre nézve, hogy te sajnálod ennek a kis áldásnak az elvesztését. Sajnálod ennek a munkának az elvesztését. Sajnálod ennek a akárminek az elvesztését, ennek a tájnak az elvesztését. Hát nem inkább azt kell sajnálunk, hogy az Isten mire hívott el bennünket, hogyha azt hozzuk veszélybe, ha azt sodorjuk veszélybe, Nem inkább arra kell a hangsúlyt helyeznünk az életünkbe, hogy ne essünk ki az Isten akaratából. Amen. Amen. Halleluja. Erről szól a mi életünk testvérén. Nem arról, hogy tárgyakhoz jussunk, nem arról, hogy gazdagodjunk, nem arról szól az életünk, hogy nem tudom, mi, mi, mibe járjunk, meg min járjunk, meg hasonló dolgok. Nem erről szól. Ezek, ezek olyan apró dolgok, amik, amiket soha nem szabad az Isten országának a keresése elé helyezni. Amen. Hanem azt kell lássuk magunkról, hogy Itt élünk ebben a világban, egyszerű emberek vagyunk, de, de ami elhívásunk, az csodálatos. Az Istennek az ígéretei, amiket elkészített a számunkra, azzal semmi nem tud fölérni ezen a földön. Azzal semmi nem tud vetekedni. És én tisztelem azokat az embereket, akik tényleg mindent le tudnak tenni. Persze egy kegyelem is kell hozzá egy Isteni elhívást, tehát most nem kell itt emberi módon erőlködni, Isten tudja mindenkinek a saját életét. De én azt kívánom mindannyiunknak, hogy olyan emberek legyünk, hogy azt amiről biztosan tudjuk, hogy az Isten adta az életünkben, bármi legyen ez, egy szolgálat, a legkisebb szolgálat, a székpakolástól kezdve, a mosogatáson keresztül bármi, azt soha ne helye, az elé soha ne helyezzünk semmit. Amen. Mert az, ami kincsünk, az, ami által ami az Isten országába be tudunk menni, azon keresztül tudunk mi győztesek lenni, azon keresztül tudja az Úr, ami hűségünket lemérni. Amen. És ez az, ami meg tudja mutatni, hogy az ember mennyire odaszánt, és lehetnek gondjaink, nehézségeink még sokszor akár egymással, is, de ez teljesen másodlagos. Itt ugye az elmúlt években, évtizedekben megfordultam én is több gyülekezetben, láttunk sajnos szakadásokat, komoly dolgokat, tehát, amikor gyülekezetek egymástól, vagy csoportok ugye egymástól elszakadtak. És mindig benne volt az emberben ilyenkor a vágyak, a, nem a, hanem a, a várakozás, hogy hú, most mi lesz. Hú, most aztán valakit nagyon lesújt a ménkű. De nem sújtott le senkit a ménkű. Mert Isten szeret, szereti azokat az embereket, akik lehet, hogy, mint Jónás is, hogy van valami fixa ideájuk, és, és rosszul döntenek, de nem az történik meg, amire legtöbben számítanak, hogy akkor rögtön lesújt az ítélet. Nem, nem, hanem az Isten szeret. És az Isten szereti az A oldalon lévő hívőket is, meg a B oldalon lévő hívőket is. Ez nem jelenti azt, hogy egy rossz döntésnek ne lennének az ember életében következményei. Ez nem azt jelenti. De azt mindenképpen jelenti, hogy az Isten ad újra és újra erőt, újra és újra kegyelmet, hogy fölépüljél, hogy helyreálljál, hogy kiavítsd a hibádat, hogy hozd helyre azokat a dolgokat, amiket az életedben rosszul csináltál. Ámen? És van egy lista mindenkinek az életében, úgy gondolom, hogy mi az, amit másképp csinált volna, hogyha még egyszer, ha még egyszer tehetné. De nincsen. De az Isten akkor is jó, és akkor is kegyelmes hozzánk. És én úgy gondolom, hogy nagyon jó benne lenni Isten tervében is az ő akaratában, és valóban mennyei kincseket gyűjteni. És az akarás után kell, hogy jöjjenek a tettek és a cselekedetek. És még egyszer ne úgy nézzünk a világi emberekre, mint az ördögökre. És, és azoknak a világi embereknek az eredményeire, mint amik az ördögtől vannak. Mert az Isten tényleg szereti a világi embereket is. Ugye most nem... Csak egy például szeretném elmondani, hogy a Bibliában vannak proféciák, olyan proféciák, ugye, amelyek, amelyek például Izrael történetével kapcsolatosak, tehát akár az, új, az újjá szervezése, ugye Círus Perzsa király, akit elhívott az Isten, és aki keresztül megvalósult Isten akarata. Vagy ugye Nabukadneczár, vagy Nabukodonozor, melyik fordításnak, vagy kinek melyik fordítás tetszik jobban. De akár csak maga Izrael államának az újjászületése is. Azt sem újjászületett keresztények vitték végbe hanem olyan emberek, akik ö, valamilyen módon ö, kaptak Istentől egy elhívást. És az Istennek a szuverén joga, hogy kiken keresztül szól. És szólhat, akár világi embereken keresztül is. Lehet akarata, végrehajthat dolgokat világi embereken keresztül. Ugye itt van Ron a példája is. És ö, most olvastam nemrég egy könyvet ugye az Exodus aranyáról, abban is. Olyan emberek, akik hitetlenek voltak, és... Lehet, hogy felfedezték az igazi Sion hegyet. Értitek? Isten csodálatos Isten, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy ígéretei vannak a mi számunkra. És az ő hitelességét, az ő, az ő szeretetét az is mutatja, hogy, hogy, hogy akár még világi embereket is tud használni. És akár világi emberekken keresztül is az ő akaratát végre tudja hajtani. És azért nekünk is ez egy hozzáállásbeli kérdés, hogy pozitívan kell hozzáállnunk a környezetünkhöz, abban a reménységben kell hozzáállnunk, hogy az emberek meg fognak térni, hogy az igen mondja, mert az Istennek ez az akarata. Minden ember megtérjen, és az igazságnak az ismeretére eljusson. Hát nem. És ezzel kapcsolatban még szeretnék egy dolgot elmondani a hívő ember szolgáltával kapcsolatban is, hogy sokszor az is okoz a hívő emberben feszültséget, Hogy hogy mondjam, tehát egyfajta csengőfrázba van az Istentől. Tehát valahogy úgy érzi, hogy nincs egy szabad pillanata. Úgy érzi, hogy az Isten állandóan gyötri őt. Állandóan mondja, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csináld. Van, a, van az embereknek, a hívő embereknek az életén egy ilyen kis, kis ö, félsz, egy ilyen kis károztatás, hogy fú, most nem az Isten akaratát csinálom, most mi lesz. De az Úr nem ilyen, én úgy gondolom. Én úgy gondolom, hogy az Istennel jó együtt élni. Ám nem. Ő szeret bennünket. És sokszor a hívőkben van egy feszültség, egy félelem, hogy vajon most, vajon most hallom az Istennek az akaratát, vajon most értem, amit mond, vajon most szabad aludnom, szabad ennem, szabad innom, szabad ide menni, szabad oda menni. De az Isten nem ilyen. Én úgy gondolom, hogy az Úr abban a tekintetben is szeret bennünket, hogy ő világosan elmondja az ő akaratát a mi irányunkba. Tehát amikor valamire, valamire az Úr bennünket meghív, valamire az Úr bennünket elhív, akkor arra ad egy békességet a szívünkbe. Ahhoz ad egy megbizonyosodást a szívünkbe, egy nyugalmat. És egy vágyat, hogy azt én meg akarom tenni. Én azt akarom csinálni. Az a szolgálat az nekem valahogy megérintett engem. Valahogy, valahogy, valahogy vonz. Amen. És, és, ez, és ez kijelöli az embernek az életét. Kijelöli az embernek az útját. Meghozza a felelősséget meghozza a kötelességtudatot, tudom, hogy az az én feladatom, tudom, hogy az az én szolgálatom, és azt én el fogom végezni. És én úgy hiszem, hogy ha ez megvan az embernek az életébe, akkor hihetünk abba, hogy az Úr mindig folyamatosan fog bennünket ösztönözni is arra, hogyha éppenséggel ki akarunk esni a szolgálatból, vagy nem akarjuk csinálni, és úgy gondolom, hogy annak is helye és ideje van, hogy az ember megpihenjen. Nagy szolgálókról lehet olvasni, hogy egy kicsit túlspirázták magukat, és elhanyagolták a családjukat, elhanyagolták a környezetüket, a munkájukat, kinél mi. És én úgy gondolom, hogy nem kell, hogy mi ebbe a hibába essünk. Kell, hogy legyen az embernek egy békessége az Istennel. Kell, hogy legyen az, hogy az életében legyen egy egyensúly, legyen egy harmónia. És nem kell attól félnünk, hogy jaj, vajon most az Isten akaratát teszem, vajon most, vajon most úgy teszek, ahogy kell, Mert én hiszem, hogyha egy jó közösségünk van az Istennel, akkor az Úr tud bennünket vezetni. Napi szinten is. És nyilván ezzel nem kell visszaélni, de én nem is gondolom, hogy bárki közülünk ezzel vissza akarna élni. Hiszen az a vágy van a szívünkbe, hogy az Úrral együtt legyünk, hogy közösségünk legyen, legyen velük. És hogyha például a profétáknak a szolgálatát is megnézitek, nekik is voltak nevezetes pillanataik, amik bekerültek a Bibliába. Nyilván voltak más szolgálataik is, amik nem kerültek be a Bibliába. De ez nem azt jelenti, hogy ők is egy ilyen fajta ö, voltak, ugye, maradjunk ennél a kifejezésnél. Hiszem, hogy nekik is volt magánéletük, nekik is voltak szabadnapjaik. Ők is elmentek nyaralni, hogyha arról volt szó. Tehát az élet az egy... Az tökéletes volt az Úrral, és én hiszem, hogy a mi életünkben is lehet tökéletes. Amen. Ahol helye van a szolgálatnak, helye van annak, hogy a feladatokat megfelelő felelősséggel elvégezzük, de helye van mellette annak is, hogy legyen egy békességünk, legyen egy nyugalmunk, legyen egy örömünk. Amen. Én hiszem, hogy az Úrban jó örülni. Amen. Jó hálát adni neki, jó dicsérni őt. És nem kell szomorúan járnunk leszeket fejjel, hanem örülhetünk az Úrba. Az is a szolgálatnak a része, hogy az Úrban, ahogy járunk, az egy örömmel tölt be bennünket, egy békességgel, egy boldogsággal. És hogy ezt ki is fejezhetjük, ámben? Akár dicséretben, akár imában, hálában, bármiben. Mert az Isten ennyire jó Isten, hogy az ő szolgálata, az nem egy izzadságszagú szolgálat, hanem az egy áldás, az egy békesség, az egy élvezetes dolog. Azt mondja az igaz, hogy olyan az igaznak az útja, mint a hajnalnak a világossága. Ami egyre halad előre, úgy lesz egyre világosabb a teljes délig. Én úgy gondolom, hogy a világosságban járás az egy jó dolog. Szomorúan nem lehet világosságba járni, mert az Istennek a, a természetével ellenkezik. És hogyha vannak nehézségeink és vannak próbáink, az Úr ki fog mindegyikből hozni bennünket. Amen. És világosságról világosságra fogunk jutni. Úgyhogy kell, hogy legyünk nyitottak az Istennek a, a hangjára, de legyen egy békesség is a szívünkben, egy nyugalom a szívünkben akkor is, hogyha egyszerűen csak az egyszerű hétköznapokat éljük. És nem kell, hogy emiatt az embernek rossz kedve legyen, nem kell, hogy az embernek emiatt aggodalom legyen a szívében. Kell az, hogy tudjuk élvezni a természetes életet is megfelelő módon. Amen. És én úgy gondolom, hogy ebben mi hívők nagyon egymásra is vagyunk utalva. És én nagyon hálás vagyok ezért a közösségért, és nagyon hálás vagyok azért, hogy az Istennek láthatom az akaratát, hogy ebben a közösségben, a mi gyülekezetünkben is van egy akarata. Örülök, ugye, Tőtős Jánosnak is, hogy eljön és ezt a szolgálatot betölti, mert hiszem, hogy, hogy ez is egy Istennek egy ajándék, egy kegyelem. És ezt mi kapjuk, értitek? Most nem, nyilván nem a Jánost akarom fényezni, hanem az Istent. Akarom fényezni, hogy amikor egy szükség keletkezett ebben a gyülekezetben, amikor változásra van szükség, akkor az Isten nem hagyott bennünket árvákul. Amen. Küldött egy megfelelő embert, aki szépen fogja koordinálni és menedzselni tovább a gyülekezetet. Tehát látjátok, hogy még hogyha nem is vagyunk sokszor a toppon, még hogyha nem is a legjobban és a legtökéletesebben csináljuk a dolgokat, de Isten a toppon van mindig. Amen. Ő mindig meg fogja tenni azt, amit meg kell, hogy, amire szükségünk van. És ez igaz a gyülekezetnek a szintjén, és igaz egyéni szinten is. És ebben mi kell, hogy egyek legyünk. Kell, hogy egységesek legyünk. Kell, hogy egyféleképpen gondolkodjunk. Szükség van arra, hogy egymást szeressük. Szükség van arra, hogy egymást bátorítsuk. Egymást támogassuk. Amen. Hogy ne feledkezzünk meg a másikról. Ugye, ahogy filmekben szokták mondani, hogy senkit ne hagyjunk le. És valóban így van. Mert egymásra vagyunk utalva. Mert annak ellenére, hogy egy győztes világban élünk, annak ellenére, hogy mi győztesek vagyunk, azért vannak ellenségek, azért vannak ellenfelek, ugye ezt nem szabad elfelejteni. És ezért nagyon meg kell, hogy becsüljük egymást. Nagyon meg kell becsüljük az egymással való közösségünket. És ezt nem szabad feláldozni, hanem az kell, hogy ez megmaradjon. Amen. Hogy tegyünk egymásért. Cselekedjünk. Szeressük egymást. Békességünk legyen egymással. Közösségünk legyen egymással. És ha valami megsérül, vagy valami meg, megromlik, vagy elromlik, akkor szálljuk oda magunkat arra, hogy azt helyre tudjuk állítani. Ám nem? És az Úr mellettünk lesz, én hiszem, egyéni szinten is, és gyülekezeti szinten is, és ezért jó reménységen van arra, hogy ezek a dolgok szépen fognak tovább épülni. És hiszem azt, hogy mindannyiunk életében az Istennek az akarata az meg lesz, mert ő nem hagy el bennünket. Azt mondja az ő igéje, ő nem hagy el bennünket, ő nem hagy árvákul bennünket. És ahogy a dalban is énekeltünk, itt van a Szent Szellem, ő el fog bennünket vezetni minden igazságra, és hogyha olyanok is voltunk, mint Jónás, és az elsőre valami nem jött össze, higgyünk abban, hogy másodszóra össze fog jönni. És az Úr ott lesz, ő segíteni fog, és amíg lát reményt, amíg lát esét arra, hogy azt a jót ki lehet hozni valakiből, Addig ő meg is fog tenni mindent. Amen. Én azt kívánom, hogy mindannyian tudjunk az Úrral partnerek lenni ebbe, egyéni életünkben is, és a gyülekezeti életben is. Folytassuk tovább az álhatatos harcot, mind imában, mind szolgálatban, mind a közösségnek az építésébe, és higgyük azt, hogy az Úr a maga részét mellé fogja tenni, és ezért továbbra is győztesek és áldottak tudunk lenni az Úrban. Amen. Dicsőség az Úrnak.